dia tawarkan untuk tinggal di rumahnya Lalu dia anggap seolah-olah menjadi bagian dari keluarganya Allahu Akbar Dia ajak ke rumah Dia mandikan anak yatim ini Dia kasih makanan Lalu dia belikan pakaian baru Kejadiannya siang hari lho Lalu malam harinya dia tertidur dalam keadaan mabuk Namanya juga orang mabuk Kalau tidur kan sudah tidak menguruskan kanan kiri Begitu dia sudah tidur Tiba-tiba dalam tidurnya Allah mimpikan dia Dan dalam mimpinya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 Tiba-tiba tahu siapa yang mau membantunya Ah, Pemirsa masih penasaran Tiba-tiba datang seseorang Yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Meringankannya dan membantunya Siapa dia? Penasaran kan? Ah, Apalagi pemirsa Makanya jangan kemana-mana Setelah Saudara-saudara Allah Pemirsa cahaya hati di mana saja anda berada Ah, Pasti penasaran Siapa yang datang menyelamatkan lelaki pemabuk itu Ketika dirinya akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Ternyata yang menyelamatkan dia adalah sosok anak yatim Yang tadi siang dia selamatkan dari kelaparan Anak yatim itu menghadap Allah seraya berkata Ya Allah ini hari aku ketuk pintu rahmanmu Ini hari aku datangi pintu rahmanmu Aku yakin ya Allah pintu rahmanmu lebih luas dari pintu azadmu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 Dapat pahala seperti puasa Dan dapat pahala seperti berjihad di jalan Allah Membela agama Allah Itu baru tiga orang Pertanyaannya Pak Bersa Bagaimana dengan tiga puluh orang Bagaimana dengan tiga ratus orang Bagaimana dengan tiga ribu orang Tiga ribu orang Wallahu yubaiifunimayasha Allah pasti akan melipat gandakan ganjarannya Di hadis Allah juga, Rasul juga mengingatkan Barang siapa kata Rasul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 Satu helai rambut, satu kebaikan. Makanya nanti kalau mau banyak kebaikannya, nanti kalau mau ngusap, cari yang paling gondrong anak yatimnya. Makin banyak pahalanya. Bayangkan Allahu Akbar. Hati-hati ah, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering mendolongi anak yatim. Ingat, ada sebuah rendungan pemirsa. Membuat anak yatim tersenyum di dunia berarti dirimu sudah membuat Rasul tertawa.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 Kalau ingin bisa berdampingan dengan Rasul di dalam syurga, sayangi dulu dong anak yatim. Jangan mimpi mau masuk syurga kalau kita enggak mau mencintai anak yatim. Suatu hari, ada seorang sahabat, pernah datang kepada Rasul SAW. An-Abi Hurairah radhiyallahu RA, An-Narajulan Syaka'ilan Nabi SAW. Ada salah seorang laki-laki pernah mengeluh kepada Rasul SAW. Ya Rasul.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 Fakal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, imsahil yatim, wa atainil miskin. Ada dua cara yang bisa melembutkan hatimu, ada dua cara yang bisa menyelamatkanmu dari kemarahan. Apa itu? Ada dua. Ada berapa? Tahu dari mana? Kan belum dikasih tahu. Ada dua loh. Nanti kalau kita pasti akan tahu. Makanya jangan kemana-mana. tetap di cahaya hati. Tetapi yang satu ini.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 Ara'a allazi yukadzibu bid-din fadzalikal yatim wa la miskin Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang orang-orang yang pernah Allah namakan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 Dua orang ini di mata Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang-orang yang mendustakan agama Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan kita Dari kategori orang-orang yang mendustakan agama Amin ya Rabbal ah. Kita angkat kedua tangan kita Kita menajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuatan kepada kita Untuk selalu senantiasa tampil menjadi hamba Yang memiliki rasa cinta dan sayang Amin. Yang selalu mencintai semua hamba-hamba Allah Amin. Terkhusus buat anak-anak yatim Subhanallah rahman rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Rasulullah Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Antas Salam Wa Minka Salam Wa Alaika Ya'ud As-Salam Fahayyina Rabbana Bis-Salam Wa Adkhirna Al-Jannata Darussalam al Allahumma Bika Nasta'in Wa Alaika Natawakkalu Rabbana